Uh, jaz sem zelo vesel, da lahko danes tukaj predstavim doktor Zvenka Podelja. Uh, na večeraj, smo lahko v delu danes dobrali, da se nam obveta nova vlada, nova ekipa ministrov, med njimi bo tudi novi ministr za šorstvo, doktor Milen Zver. Kot lahko preberete, v današnjem delu, se je doktor Zver zavzema za podvedbo Veru ukra, v kot izbiljnega predmeta v osnovne šole, ne? tako da smo se zofini odločili, ne modemo odreagirati, nekaj potem vam um, lahko predstavimo strokovnjaka, prvega strokovnjaka za problematiko lajične šole, oziroma strokovnjak, ki vam bo več povedal o tem, ali veliko obsodi v, v naše šole. Doktor Zdenko Kodelija je mislim da prvo ime z tega področja Slovenije je avtor več knjig, objekt vzgoje, prva laična šola, druga, mislim da tudi premenjajo na tu jezike, a je a, v Bodniškem đvoru, v katerih priznanih pedagoških revij, med sicer pa prihajali iz pedagoškega inštituta, ki je znanstveni svetnik in vodi, in nekaj takaj, kot je oddelek za filozofijo zgoje. Filozofijo zgoje. Poglasi, to pač nekaj neznamo, kaj manj zadeva, ker je neki vmes. No, zelo to... ni dokaj zanimivo, ne. V glavnem naslovili smo tole predavanje kot razlogi za lajično šobo. Seveda smo poslušali dotakniti predvsem tega vprašanja, ali vero odsodi za odšole ali ne, ali kar še je prebilo v in država in mislim, da bo potem diskusija po predavanju recimo 45 minuta dovolj zanimiva. Tako da, to je povedan, različite. Tako... Hvala, hvala za povabilo tudi. Um, jaz sem se pripravil dve varijante, eno daljšo, eno krajšo, tako da prvo s to skrajšlo pa če bo potrebno, potem mogoče v diskusiji še kaj rešili in podobnega. Zdaj, natančno ne vem, koliko spremljate to problematiko, ampak mogoče ne bo odveč, vsaj za, mogoče koga, da čisto enostavno na začetku povem pa osnovnih stvari okrog samega pojma lajičnosti, recimo, mogoče veste, da pa sama beseda lajičnost, la lesite v francoščini pač ba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 je o državi, ki ni ne religiozna, ne antireligiozna, ampak je a-religiozna. Lajčnost je v tem kontekstu pojmovana kot načelo značino za državo, kjer ima vse politične in pa administrativne pristojnosti lajčna država, oziroma lajčna oblast. To se pravi ljudje, ki niso ne duhovniki, ne vredovniki. Tu bi se mora omenil neko mogoče distinkcijo, ki se ponavadi, ko gore za ljudi, ne, kdo je lajk, običajno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 ne umešava v religiozne zadeve, v zadeve, vendar tudi ne dopušča, da bi cerkvene oblasti posegale v njene pristojnosti. In takšno pojmovanje lajičnosti je tesno povezano z razumevanjem nekonfesionalne države, zmenom neutralnostjo od religije in mnočeznostjo od crkve. To je zato, ker je tudi pri nas sam pojem um, lajične šole, oziroma države, ima te iste, iste pomene, in bi zato v nekem prvem momentu, v prvem približku lajčno šolo lahko v grobem kot šolo, ki dejanja ravno to načelo ločitve crkve in države. Zdaj seveda prvotno je pomenila zgolj od crkve neodvisno šolo, in tako je tam nekje okrog leta 1880 v Franciji lajčna šola vstrezala šoli, ki so ji recimo na nizozemskem imenovali neutralna šola, v angloslaških deželah pa nesektaška oziroma ansekterje. Kar je pomenilo seveda, da je neodvisna od koli crkve. Ena pomembnih figur v tedajnega časa, Žil Ferri, tedanji šolski minister v Franciji, je, ki je nekak se ga ima tudi za očeta Laične šole, je uporabljal še oba izraza in laična in neutralna šola, približno v istih pomenih. Ni delo neke bistvene distinkcije. Ehm. Pravzaprav tudi danes ne, se ta termin laična šola še vedno pogosto pojavlja kot oznaka za posvetno šolo, sekularno šolo, ki je, seveda, v tem smislu bistveno, da je ločena od crkve, vendar nastopi problem, že če hočete prevesti, recimo, laično šolo ali pa nekoli laik, v, recimo, naprimer, v angleščino, ne, kaj je to, ne, je sekularsko, mogoče, ni pa nujno, ne, je odvisno od širšega konteksta, kako se opredeljuje potem te, dodatne zadeve. Zdaj, ampak ne glede na to, se ta pomenski obsek širi in v tem smislu nekak začenja lajtna šola pomeniti vse bolj, recimo temu, svetovno nazorsko neutralno šolo. Se pravi šolo, ki na nek način ni pod nekim monopolnim vplivom niti crkva, niti političnih strah, niti neke posebne, posebne ideologije. In ravno kot taka, vsaj se meni se zdi, da je lajična šola vsaj potencijalno lahko sprejemljiva za otroke in za starše, ne glede na njihov svetovni nazor. Saj je njeno bistvo ravno v tem, da pač na nek način ne usiljuje, se ne prizadeva za oblikovanje nobenega posebnega svetovnega nazora, ampak daja bolj moj, recimo znanja, ki pa omogočajo potem vsakemu posamezniku, da lahko si izgrajuje svoj svetovni nazor, ne? svoj pogled in svetno življenje in tako naprej. E, to podarje tudi zaradi tega, ker, ker um, v neki naši tradiciji v Sloveniji se je včasih govorilo o tem, da laična šola, takšno kakrčno smo nekratčeni poskušali koncipirati po 90. letu, ne? da je zapravo neko nadaljevanje šole, što smo imeli recimo, od druge svetovne vrnje dalje kar seveda ni res. Edina skupna značilnost je mogoče to, da seveda verovljuka ni bilo, kar je na bistvenih značilnosti laječne šole ravno to, da, da verovljuka, vzrma konfesionalnega pouka določene religije, v laječni šoli ni. Vendar to, da ni bilo recimo verovljuka v, v, šol, v šoli, te tedarnji šoli, to ne pomeni, da je bila, da je bila šola laječna. Pravno spropno. Uh, naravni, naravni zastavitve, naravni prizadevanja, opredelitev, danje šole, bi lahko rekli, da je bila uh, tedanja šola ideološko ali pa dolno nazorsko zelo angažirana, vsaj tačna bi po njihovih snovacih morala biti, ne? kaj v bi dejansko v realnosti bilo je drugo vprašanje, ampak uh, recimo, če se spomneti, ne, ni se predvsem spomneti, ampak uh, najbolj značilen v 70-ih letih eh, ta znani desetih kongresov za komunistov Jugoslavije, Jugoslavijo je postavljal kot ciljno vzgoji eh, šole ravno to, da mora, da mora eh, vzgojiti eh, marksistični svetovni nazor pri vseh in pri otrocih in pri odraslih. Eh, zdaj, tu bi podaril, da to sveda ni neka, neka specifičnost te danjega recimo marksizma ali kaj je podobno, ne, ker konc koncev iste zahteve, ne, samo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 Pa to ne samo recimo, družboslovnih predmetov, ampak tudi naravoslovne. Posebni primeri so bili kako pri fiziki, kako pri matematke in tako naprej. Nekaj podobnega ste imeli svoj čas tudi, tudi uh, v naši prešni državi, Jugoslaviji, kar, kar je bilo zanimivo je to, da nihče niti ni opazil, recimo, da proti takšni šoli ne, je ravno marks pisal. In, in ti naši vrstisti, ki so se izklicevali na Marka zapravo to ali niso poznali, Kaj je po eni strani, ko če so pa poznali so, pa namenoma s to zamučal, tudi ni najbolj, najbolj prijetna zadeva. Kako koli, no, skratka, šola, šola ki, kateri danes spravimo, lajična šola v Sloveniji, ni nek, nek neka kontinuiteta v tem smislu laičnosti kot je bila Aha. šola prej. Um. Zdaj seveda, ko govorimo o lajičnih šoli, s tem vedno mislimo na javno šolo, ne? na javno šolo v smislu državne šole. Tu ne gre, nikjer se ne govori, priprav o šoli, šole, če gre za privatne oziroma za sedne šole. In javna šola kot taka je pa seveda, oziroma bi morala biti kraj v na pravice do izobraževanja, ki jo ima vsakdo, ne glede na svoje prikričanje, bodo se religiozna, ali kakšno drugo. Recimo, ne, tudi okoliščino, kakršna je, ne vem, socialni status, premoženje in podobno. In ravno zaradi tega, ker mora biti to prostor združevanja, In od trtosti za vse, vsaj po mojem mnenju, javna šola mora biti svetovno zorsko neutralna In zdaj, svetovno neutralna šola je namreč šola, ki pač nikoga ne prisiljuje, da sprejme nek določen svetovni nazor, kot je rečeno. In krati daje elemente, da se ga vsak poskuša zgoditi. Tu naloga javne šole nekako ni, da formira niti katolike, niti liberalce, niti, niti ateiste in tako naprej. To K večjemu je lahko naloga eh, zasednih šol ali družine, pa še tudi se stavljajo veliko vprašanje. ne. Eh, imeli v čem je problem, ki se pri nas ne povdarja. Eh, tudi mednarodne dokumenti o človekovih pravicah, do sprejetja konvencija o otrokovih pravicah, so enotno pripisovali pravico staršem, da vzgajajo svoje otroke v skladu s svojimi lastnimi religioznimi ali filozofskimi prepričanji. Ko se govori o filozofskih prepričanjih, tu, tu se v glavnem misli bolj na agnosticizem in kaj podobnega, ne pa recimo na filozofijo v nekem strogem pomenu beseda. Ker v tem primeru pa seveda je ne mogoče pripisati vsem ljudem, da imajo to pravico, ker vsi niso pač, na vem, kako formirani filozofi in podobno. Kot pa so vjet, ravno to, to nas proti, recimo nekoga, ki ne vrjame, ali bogaja nekaj podobnega, da ima ravno te pravice enake, kot jih imajo tisti, ki so religiozni. Eh, potem pa nastopi konvencija o otrokovih pravicah, ki kaj naredi? Naredi to, da, da otrokom prizna isto pravico, kot jo imajo tudi vsi ostali odrasli v skladu z ostalimi, ostalimi konvencijami o človekovih pravicah. Namreč prizna so, eh, pravico do svobode misli s vere in Ker starost ni omejena, ampak je samo rečeno, otrok je nekdo, ki še nima 18 let, ne, se zastavlja vprašanje, seveda, več vprašanje. Eno je, kdaj se lahko takšna eh, pravica prizna nekomu. Nekaj že vsaj residenjska predpostavka je bila, da seveda so se te pravice do svobode lahko priznavajo tistim, ki imajo sposobnost uh, uh, razumskega svobodnega odločanja. To pa ni nekdo, ki je recimo na nem, v vrtcu. Ampak ta težava pa čenostavno nastopa. V vsakem primeru pa vsaj uh, recimo otroci, katerim tudi so države priznavale pravico do svobodne izbire, tudi pri, recimo pri Veroluku, ta meja je da nekje od 14 let pa nekje do, do 16 let, Pravda, recimo na Bavarskem je 18 let, se pravi tam, če še, ne, vse to pomeni, da otroci so prikrajšeni za to pravico tam. drugače, več, večinoma so, je ta meja nekaj 14 let ali pa 16 let, To Zdaj se, se točno kaže, da, da imamo seveda neko arbitrarno opredelitev, ne? Kaj ti, vem, težko je reči, ne, da, da nekdo, recimo, na Bavarskem je, v tem smislu, religiozno zdrav, se lahko svobodno odloča o tem pri 18 letih, ne vem, recimo, v Italiji ali, da je pri 18 letih in tako, tako da, ampak, problem pa v vsakem primjeru ostaja. Ne? Ostaja, v tem smislu, ali, oziroma je reku, vsaj, vsaj po mojem mnenju, pa tudi po nekaterih interpretacijah, Konvencija o otrokovih pravicah postavlja mejo pravici starša, da vzgaja otroke v skladu s svojim, svojim religioznim pripričanjem, eh, ravno s tem, kot da je to pravica otrokom. Druga, druga tašna dilema v zvezi s tem je eh, ravno to, da, kaj se je postavljalo, pa, pa ne v nekih, recimo, ne vem, kot se po mladi reče za Francijo, da je to pač neka kobinska država i podobnega, Ampak naprej v vrnosaških, v vsaj vrnosaških komentirizofiji vzgoje na philosophy of education je, je pač eh, bila diskusija že od 70 dalje, ravno to. Ali imajo starsi, ne glede na to, kaj govorijo mednarodnih komentir, človek, ki pravica, dejansko pravica, vzgaja, v velikozno vzgaja, ne. ali ga lahko določijo v tem smislu, ne. ali ne. ne. In eh, osnovna, osnovna dilema je pa seveda ta, ne, da pač starši, ne glede na to, da imajo pravno gledano pravico to počet, je ta pravica jim dana ne zanje, ampak se nekoga drugega. Odločijo se ne o sebi, ampak o nekom drugim. Ne? In, in uh, tu je pač še dejansko odprto okrešanje. No, mislim, predaleč bi šli, če bi se zdaj do to posebej spuščil, ampak sam nakazal bi, da to, da to je problem. Um, skrvka po mojem, no, dejansko javna šola nima naloge oblikovati uh, teh recimo nekih opredelitev v smislu uh, formiranja, bodi si, ne vem, recimo katoliko, katolikov te isto, kakor Vendar, šola, tj. javna šola mora biti prosto kot rečeno, združevanja na osnovi nekih skupnih temeljnih vrednot, ki morajo zagotoviti po eni strani kulturno identiteto in socialno integriteto bodočih generacij in so javne šole, prostor učenja, recimo temu, demokratičnega ravnanja, tolerantnosti, spoštovanja različnih mislećih, prostor solidarnosti, vdejanjenja pravičnosti, enakih izbeževanih možnosti in podobno. Se pravi, da javna svetovno-nazorsko neutralna šola ne isključuje neke vzgoje, kot se jih večkrat počita, ampak isključuje svetovno nazorsko ukaljupljanje in indoktrinacijo. Um, se pravi, nikako v tem smislu ne drži, da je svetovno neutralna šola vrednostno, ako se danes reče, vrednotno neutralna, spravi, da nima vrednot, in da se zaradi te neutralnosti opoveduje vzgojem. Seveda je o neki popolnoma neutralni šoli absurdno govoriti. Ko se govori o neutralni šoli, se misli misli nekako po analogiji z neutralno državo, takrat, ko so recimo druge države v konfliktu, v, v vojni, recimo. Ne. Da obdrži pač v teh razmirah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 pripresuje dve značinnosti, ki se med sabo izključuje. Na enej strani jo to vredno, vrednotno ali vrednostno neutralnost, oziroma pomanjkanje celo odsotnost vrednot ne, in, in kar naj je malo neko vzgojno moč, ker pač, kot pravijo, šola brez vrednot lahko k večjemu izobražuje in nikako pa ne more zgajati. Na drugi strani ne, pa se jo ravno nasprotno. Namreč, da šola sploh ni neutralna, ampak ideološka, ker so v njej prav določene vrednote, ki jih poskuša vdejanjiti ravno pod neko krinko neutralnosti. Zdaj, kot sem prej rekel, ker je partija v 70-ih letih ne, od državnih šol zahtevala, da morajo biti idejno angažirane, oziroma ideološko angažirane, da morajo vzgajati ljudi z morsičnim svetovnim nazorom, so ji takrat v 70-ih letih v Sloveniji ravno predstavniki katoliške crkve, očitali indoktrinacijo in pa ateizacijo otrok, ob pa se zauzemali za neutralno šolo. In ta ideja neutralne šole je takrat v 70-ih letih pa sprožila neke burne odzive, odločno sprotovanje na politični in strokovni ravni. Tisto, kar je zanimivo, če zagledamo sedanjo situacijo, je to, da imamo zakzalno podobo. Sedaj se predstavniki katoliške crkve sklepcijuje na to, da je neutralna šola nemogoča, se pravi, zanikajo tisto, kako so sami hoteli doseži v 70-ih letih. Problem je seveda v tem. dokoliko je bila, oziroma je, neutralna šola nemogoča, potem je bila nemogoča tudi v 70 letih. In je bilo popolnoma se zvzemati za njo. Pa so te bili ne samo, da je mogoča, ampak tudi, da je primerna šola za pluralno družbo. Ne? Se pravi, pokolikor danes te da je nemogoča, ne? potem, ne vem, njihova pripostavka je enostavno bila, da, da, da je mogoča. Lahko, da se tek misli takrat, reče, aha, danes lahko rečemo za nazaj. Ne? Seveda, ne, takrat smo se zauzemili za neutralno šolo, in to so poskusili interpretacije, zaradi tega, ker, ker bi bila neutralna šola manjše zlo, kot je bila takratna ideološka šola, ne. Vendar, manjše zlo bi bila edino podpogoje, ne, da bi bila možna, ne. In če bi bila možna takrat, ne, potem je možna tudi danes, ne. S tem, ne, tem seveda, da, da je tudi lahko zaželena ali ne zaželena, to je drugo vprašanje, ne. Tisto, kar se je verjetno spremenilo, se je spremenila neko, neko družbeno okolje, v katerem seveda se te izjave danes daje, ne? Jasno je, da, da, da od devetega leta dalje se jim zdi neutralna šola premala. Zakaj premalo? Zaradi tega, ker neutralna oziroma lajša šola seveda ne dopušča vere ruka, niti profesionalne nakupa določene religije v šoli. Ne? To pa je ravno intenca doseči, več časov od recimo devetega leta še spremljate recimo te diskusije v, v Sloveniji. Zdaj, za lajčno šolo Kije je kot rečeno v ločitve celočitce cekve in države, oziroma vodvijeske skupnosti, predstavlja osrednji problem veruk in pa konfesionalni pouk religije. Zakaj je ta razlika? Tudi zaradi tega, ker, ker tudi marsik se pač nekak poskuša um, um, stvari zamegliti tako, da se, da se reče, ha, vsej obstaja razlika, vsej se mi konkretno, vsej se mi ne zauzemamo za veruk, veruk ne ostane v župniščih, nihče noč v šolah, ne? To, kar mi hočemo, je verski puk, recimo, ali pa kak podoben izraz, to se je menjalo, recimo, v tej diskusiji. V, v, v čem je hec, ne? v tem, da seveda je po eni strani to res. Konfesionalni puk določene religije, recimo, verski puk, za, za katerega se uh, zauzema uh, katoliška cerkev v Sloveniji, ni verok, ni verok v tem smislu, da uh, ne vključuje istega dela priprave na ki recimo, tipičen del verovka. Tega ta konfesionalni predmet, kakršen je bi bil v šoli, ne vključuje, te se razlikuje, vsekako od verovka. Tisto, kar je pa skupno obema in kak se pri tem zamuči, je, da ima pa pri obeh teh dveh konceptih, crkvu ali pa recimo neka religiozna skupnost, iste kompetence, oziroma se zauzema za iste kompetence. To pa pomeni, da ima Uh, uh, um. prvico določanja programa, učnega načrta za ta predmet, da določa vsebine v učbeniku, da določa, kdo lahko poučuje ta predmet, da nadzira vsebinsko ta predmet in tako naprej. Tu pa seveda ni razlik med verovkom in, recimo verskim poukom ali kakorkoli se že imenuje, ko za konfesionalni, ko gre za konfesionalni predmet. Zdaj pa, ko govorimo recimo o pouku religije v šolah, potem, potem bomo ločiti recimo dve oziroma tri možnosti. Prvo je, da imate v šolah, stalno govorim, ko govorim o tem, govorim o javnih šolah. Zasebne šole seveda lahko imajo veliko kakoli že, ker so ravno po definiciji zasebne šole hkrati Tiste šole, ki omogočajo staršem da vdejanjijo tiste pravice, ki se je priomenil, ki priznavajo tudi ti medarne dokumenti o človekih pravicah. In ravno zaradi tega, ker imajo to možnost, ne, oziroma ker ni res, kot kar, kar se pri nas prvi, da uh, so kršene te človekove pravice, če ni veruka v javnih šolah. Ne, res. Vse dosedanje znane razsobe Evropskega uh, sodišča za človekove pravice in komisije za človekove pravice temu nasprotujejo. Nikjer ni to vrste interpretacije, da bi morala ta pravica biti realizirana v javnih šolah. Lahko je realizirana si, v zasebnih šolah, doma, kjerkoli, v cerkvi in tako naprej. To, to je bistveno. Nikjer ne boste najdeli, da imajo starši pravico do tega v javnih šolah. To pa seveda ne pomeni, da določene države,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 Zdaj seveda, ta povuk religije v javnih šolah ima lahko obliko, da so to pač vsebine o religija v obstoječih predmetih, ponavadi so to, ne vem, v srednjih šolah, filozofija, sociologija, podobno, v osnovnih šoleh pa tudi knježevnost, pri nas recimo etika in podobno. To je ena varianta. Druga je, da imate nek poseben predmet, kakakoli se že imenuje, ali pa kombinacija obojega. Zdaj, primjer recimo, države, kjer, kjer nekega posebnega predmeta ni, je, primer Francija. Pod, eh, podobno, omenjam Francijo, ravno zaradi tega, ker imajo podobno ta koncept lajčnosti države, oziroma ločitve države, tako kot v Sloveniji. In isti, isto zadevo imate v Združenih državah Amerike, kjer tudi nimajo eh, Seveda, dve je pripovedena, ampak tudi nimajo posebnega predmeta. Čeprav je pouk o religijah, pa seveda dovoljena. Um, razen treh držav, naravnih srednjih šol, in to je mislim da Kalifornija, Nova Karolina in pa Utah. Vse ostane pač tega nimajo. Ne? Imate pa seveda celkup držav, kjer imate, kjer imate oboje. Eden od problemov je sveda tudi ta, da nekateri avtori, predvsem tisti, ki izhajajo bolj iz teh um, konceptov um, konfesionalnega predmeta um, poučovanja zločene religije, govorijo, recimo naprej, do Franciji, se ni mogoče govoriti o neki, za zdaj religiozni vzgoje. seveda je problem, ne? kako to opredelite. Kaj ti... Uh, uh, če več religiozna vzgoja je, je vzgoja recimo za določeno religijo ali kaj podobnega, potem seveda to drži. Ne? ne drži pa to, da ne dobijo dobenega znanja o religijah. Ne? Kajti tudi v Franciji, kakorkoli je že to znanje tudi kot sami priznavajo se vse dobi, tako pri francoščini, tako pri filozofiji, tako pri filozofiji in tudi pri določenih predmeti, ki se ukvarjajo z umetnostjo. Ja. Da potem se vračam na to, da sem tu sam še omenil um, um, poročilo, ki ga je um, se sestav režist Dobre, vrejt ne poznate, pač znanih francoskih filozofov. In to poročilo je napisal pač na pobudo tedanjega šolskega ministra Žeka Longa, ki je bil pač minister v tedanji Žospenovi socialističnih vladi. In poročilo ima naslov Nose njimom de fait religieux, dans le collèique. Povdar je tu, fe religion, se pregled, religiozna dejstva. O tem gre. Ne? In Kaj, kaj se je zgodilo tudi pri nas? Ne? Povzeli so en članek iz ene uh, italijanske revije in ste imeli v družini naslov se vrača v francoske javne šole. Popolna neresnica. Nikjer v tem poročilu ni omenjen Verouk. Če celo obratno, nekateri v Franciji so, so uh, Debrejo pač očita, da je to isto kot pri nas, zaznemljivo, kakšte paralelne so. Oni so o toranskem konju, ki bo pripeljal spet uh, cirkul v javne šole in podobno in podobno, In striktno zanikal in, in izredno poudarja, zakaj gre. Ne? Gre za ponujanje več znanj o religijah, ampak o religijah kot o sestavini, kulture in neke zgodovinske tradicije. Striktno v tem smislu. In tudi zaredi tega tam nikoli ni bil o nekem posebnem predmetu, ampak to samo o povečanju teh vsebin v obstoječih predmetih. Bila je ideja, sicer v teh diskusijah predvsem podprta strani katoličke cikre v Franciji, da bi se uvedla nekatero vjena religiozna kultura. Nekaj, kar ne bi bil verovok, ampak pač nek predmet, kjer bi obravnaval religijo z različnih zornih kotov, funkcijo religije v kulturi, v zgodovini in, in tako naprej. Kot so rekli drugače, pač nekdo, ki teh znanj nima, nima neke, neke ustrezni izobrazbe in tako naprej. Vendar, vendar uh, o tem so bila prirekanja že takrat in so še vedno. Veliko vprašanje je bilo ravno zaradi tega, kdo bi tak predmet poučeval. In uh, Vsaj zaenkrat ne kaže nič, da bi k malo prišlo do kakšnega v tej smeri. Tisto, kar pa so naredili in kar je to poročilo leprejo imelo kot, kot učinek, je bilo uh, uh, nekupljiv na izobraževanje učitlo. In to v tem smislu, da uh, vsi, ki so opravljali uh, to pedagoško izobrazbo, pri njih drugače kot pri nas, ne, ni sestavina recimo, takočega študija, ampak opravljajo to pokončani diplomi. In v ta študi so uvedli eh, poseben predmet, ki se imenuje Filozofija laičnosti in pouk o religioznih dejstvih. Drugo, kar je bilo, so uvedeli neke posebne seminarije, trudnevne seminarije, na katerih so z različnih ozornih eh, kotov, različnih disciplin, filozofije, sociologije in podobno, obravnavali te religiozne pojave. To je, to je pač nek upljiv bil, ki so poskušali ravno v smislu tega deprevega poročila uh, stvari, peljati recimo korak, korak dalje od tistega, kar, kar je bilo prej. Uh, zdaj, takrat, ko imate recimo se vrne nazaj, ko imate uh, uh, poseben predmet v šolah, je ta predmet seveda lahko konfesionalen ali pa ne konfesionalen. Uh, Konfesionalen predmet, kot sem že prej rekel, se razlikuje od veluka v tem, da ne pripravlja za zakrimente. Medtem, ko ohranja to, da ima cirka neka določena, določena eh, verska skupnost, pač eh, kompetence nad programom, vsebinami, učbeniki, izborom, učitelj in tako naprej. In še ena bistvena značilnost eh, konfesionalnega predmeta je, predvsem govorim tukaj, ko gre za konfesionalni predmet v smislu eh, kakršnega oblikujejo v pretežno katoliških državah. V protestantskih je nekoliko drugače. Je to, da se zahteva autentičnost posredovanja vsebin. Eh, ta autentičnost posredovanja vsebin se razlikuje, ta zahteva od recimo nekofesionalnega predmeta, kjer se zahteva samo uh, kompetentnost učitelja za poučevanje teh očibinc. Prek, učitelj mora imeti ustrezna znanja in to mu zadošča, da je, da je lahko učitelj tega predmeta. Ko gre, naprimer kot v Italiji, ne, za pou katoliške religije v javnih šolah, tam ta kompetentnost učitelja ne zadošča ravno zaradi tega načela avtentičnosti posredovanja v sebi, mora biti učitelj tudi uh, vzoren katolik, mora pač sodelovati v verskih dejavnosti okolja, v katerem živi in tako naprej in potem mu, odvisno pač, tu so pač razlike, bodi si dokovnik, bodi si škof, pač da soglas, je da je za počivanje tega, tega predmeta. Zdaj, zanimivo pri tem seveda je, ne, da pri nas se Recimo, ravno katolička cirka zavzema za nek konfesionalni pouk, ne za beru, ampak za konfesionalni pouk religije, ki niti ne, ne bi bila, kot bi dali, recimo katolička religija. Uh, in celo se govori, aha, sej, ta prednet bo pa itak dostopen vsem, ne? to ni samo za katolike, to je tudi za vse ostale, za vsakoga, ki ga te stvari zanimajo, za vsakoga, ki je pač pripravljen to poslušati in tako naprej. Hkrati, Krati je pa, in seveda, kaj ne bi bilo alternativa temu predmetu, recimo sedanje eh, sedanji predmet vjerstva in etika, ne. Ko država naj ponuja ta svoj predmet vjerstva in etika, mi bomo ponudili pa tega, O se bo pa svobodno potem res svobodno odločil med enim ali drugim, Zdaj, seveda, pri tem je, je poanta ravno v tem, da crkv obdrži, kot sem prej rekel, ravno te kompetence nad programom, nad učbinikim, nad učiteljem, zakoželjanjem učiteljem, nad uh, učitelj, posebinami učitelj, in tako naprej, ne? Zdaj seveda, če govorimo o tem, da, jo, da, da je to previčeno takrat, ko reko tu v recimo, za, za um, pouk katoliške religije. Potem uredu se reče, aha, avtentično je to, kar ciljko priznava, da je avtentična razlaga določenih kresmo-tremobirskih a ali pa kresčanskih kresnic. Vendar, glede na trende, ki so sedaj v Evropi, da se vključuje v, v te predmete tudi seznanjanje z drugimi religijami,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 da je neka religiozna skupnost pri tako koncepiranem predmetu da imate te pristojnosti v odnosu države. Um, zdaj, kot krečeno konfesionalni, na predmet drugi možem, je pač nekonfesionalen, tako je, recimo, pri nas imamo, imamo ta predmet vjerstva in etika. Tu gre za to da pač se veda o o vseh teh učnih programih, eh, budžbenih in podobno, odloča snikovni svet, tako kot o vseh ostalih predmetih, fiziki, matematiki in podobno. In krati je pač ta nek personalni predmet seveda v skladu z ustavo in načelom načitve crkve države, kar je potrudila tudi razloba ustavnega sodišča, ko eh, je razsojalo sicer po primovanih šolah s kjer je razsodba prinesta pač dve bistveni eh, odločitvi. Po eni strani prisoja da je pripoved vruka in konfesionalnega poluka v javnih šolah v skladu z ustavo. In drugo, kar je spremenila, je to, da se šole s koncesijo obravnavajo kot zasebne šole, ki znotraj programa ki ga plačuje država, ne smejo imeti verovljuka in drugih profesionalnih dejavnosti, vendar ga lahko imajo izven tega časa, skupaj izden povuka. To je bistvena razlika. Krati prej se je, so se šole s koncesijo obronavale kot javne šole in so se na enočin tretirale. In tu je tudi neka bistvena razlika bila recimo s Francijo, kjer so imeli podobne šole, ki so podpisali posebno pogodbo z državo. in so im dopuščale, da izven pouka imajo tudi dve ruk ali pa druge profesionalne dejavnosti. In spravi, v nekem smislu je vstavno sodišče razstudilo po modelu recimo, recimo te, te francoske rešitev. Takrat, ko imamo se pravi nek poseben predmet v javni šoli o religiji ki je ta predmet lahko fakultativan, lahko je obvezan ali pa tako imenovan obvezno izbirni predmet. No, zdaj, kaj je? Fakultativni predmet je, je recimo takšen kot puk katoliška religija v Italiji, pomeni to, da vsak učenec se svobodno odloči, ali ga bo obiskoval ali ga ne bo obiskoval. Če ga ne izbere, je alternativa prostost. Ni mu potrebno izbrati nekega druga predmeta, niti mu ni potrebno uh, uh, biti tisti čas v šoli. To, cela zgodba je sicer mal daljša, ker se tu pritrževali, ampak... Uh, Njihovo eh, italijansko obstavno sodišče je pač sprejelo dve resobi in obakrat je prisodilo v, v, v tem smislu, da je alternativa prostost. Namreč predvsem katolička sredo se je prituževala, da eh, to pomeni diskriminacijo teh otrok, ki, ki potem recimo izberejo ta predmet, ker so eno več v šoli in tako naprej, da je to potem, nimajo enakih učnih obveznosti in podobno, ne. Na prvajalno zaradi tega, ker je že v konkordatu med italijansko državo in svetim svetom, to je zapisano na ta način kot, kot izbirni, se pravi fakultativni predmet, v tem smislu je pač ustrajal na tem, da je alternativa prostost. Druga varianta je seveda, da imate obvezen, ta predmet, ne bodi si vero, bodi si konfesionalni predmet,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 nekega eh, predmeta, kot je v Veliki Britaniji, kjer je interreligiozno zasnovan, tako lahko rečem, ampak nekako nek vredno se obravnava več religij, presem tiste, ki so prisotne v, v, v tem britanskem okolju in seveda učitelji, so običajni učitelji, ni, ne potrebujejo pristanka eh, neke literanske cekve, recimo pa anglikanske cekve v Angliji, da, da imajo možnost poučevanja.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 In v tem smislu nekak je seveda ni neke bistvene razlike med obveznim, pa recimo otrumjivanim obveznim izbirnim predmetom. Zdaj seveda, dobro se vzeto, obvezni izbirni predmet je kot tradicija. Dejansko pomeni to, recimo tudi v našem primjeru v Sloveniji, ne, ko se o tem govori, da je država oziroma šola dožna ta predmet med ostalimi ponuditi, me tem, ko se učenec svobodno od da bo izbral, bo izbral. Tako, da svoboda ene strani učenca, njegove izbire, obveznosti na, na strani države oz. šole. Zdaj, pri nas je to tako, kot verjetna veste, da pač imate eh, koncept izbirnih predmetov. Izbirni predmeti so običajni predmeti, kot vsi ostali predmeti. In tu se, marsik daj poskuša eh, zameglevat zadeve, kot aha, se izbirni predmeti, torej nekaj tako neobveznega, to so neke prostočasne dejavnosti, to je Daleč od tega, izbirni predmeti imajo vse značinnosti rednega predmeta, razen to, da ima učen smožnost, da ga izbere, oziroma da izbira med več predmeti. Pri nas je vredeno tako, da imate dva sklopa, trunovanji družboslovno-humanistični sklop in pa nervoslovni sklop. Ne? In eh, tist, kar v parlamentu sprejeto je bilo, da se mora v družboslovnem sklopu obvezno ponuditi tri predmete. Ne?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 ko bi rekel, vsem tem, kar se je dogajalo v zvezi z tromenovano preopremenjenost v to trok, je bil pol sprejeta sprememba, tako da je sedaj še vedno tako, da šola mora ponuditi tri predmete. Tisti pa, ki mislijo, da jim je to v škodo, lahko izberajo samo dva. S tem jih si poskušali reševati tudi ta problem, tromenovanega, ne vem, župnijskega bevolka, ne vem kaj. Nekdo pač Če misli, da je prevrmenjen, potem mu ni potrebno enega predmeta poslušati. Tisti, ki pa misli, da ima koristo od tega, če izbere nek izbirni predmet, računalništvo, drugi tu jezik in tako naprej, bo pač preizbral. Zdaj, samo še, še nakratko rečeno, se pravi vidi se, da pa seveda problem verovukalpa je v Sloveniji inkonceptualno in pravno seveda rešen. In ni res, kot se govori da je to še narešeno vprašanje, ki naj bi ga reševali na, recimo, konkretno, ko gre za katoliško crkvo, na pogajanjih med eh, Republiko Slovenijo in Svetnim sedežem. Res pa je, seveda, da se s to in takšno rešitvijo eh, nekateri ne sprinjajo. Vendar je to že, če tako rečem, druga zgodba. Eh,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 V številnih drugih evropskih državah tega ni, čepo nekatere imajo tudi v ustavah zapisano, so lajčni države kot Italija, recimo. Vendar ne. ima konkordat ne, sklenjen in po številnih interpretacijah loči, tega načela začitev ceklje države je to načeno strogo vzeto, ne, da nasprotju potem s tistimi državami, ki nekak način se štejejo za lajčne, hkrati pa imajo sklenjene bodisi kot da bodici neke bilateralne sporezume. Zdaj, drugo, zakaj je dobro? Po mojem, zato, ker spoštuje tako pravico staršev, da vzgajajo svoje toliko v skladu s svojimi od filozofskimi pripričani, kako tudi prvico otrok, do svobode misli in v respovedi. Tu nič, ne. To vrstna rešitev napred determinira, oziroma nima niti intence.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 Zakaj na ta način? Zato, ker, ker po mnenju sodišča to prepričuje indoktrinacijo in tisto, kar v Evropski konvencij v šovjekih pravicah je zavarovano, je ravno to, da so starši, zaradi njihove troci zavarovani pred indoktrinacijo v javnih šolah. Četrti razlog je to, da daje znanja otrokom, ki mogoče neko boljše razumevanje, neke kulturne tradicije in dogaja tudi v solobnem svetu te nekako vzgaja za strpnost do drugačnih, drugačno mislečih, za mir, recimo sožitje. In pa predvsem sožitje v neki multikulturni, pa tudi eh, religiozno-programni družbi. In peto, zakaj ne? Zato, ker, ker je popolno v skladu s priporočili eh, Skupščine sveta Evrope iz 1999. leta, ki grejo v tej smeri, naštev sem za kratko nekaj teh. Um, Priporočilo je bilo, da se šolski programi pregledajo in spremenijo tako, da bodo pospešovali neko boljše razumevanje različnih religij. In povdarja se, da tudi tam v tistih državah, kjer je v javnih šolah, ne sme biti poučevan na račun jim, pouka o religijah, kot bistvenega dela človešk, človekov zgodovine, kulture in filozofije. To, to je prvo priporočilo. Drugo, um, Naj se povok o religijah predvsem poučuje, poključuje v, v povok etike in pa, recimo, demokratično državljanstva. Tretje priporočilo: povdarek pravijo naj bo na primerjanje zgodovine različnih religij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 običajnih posvetnih. In seveda, da je treba pri tem paziti, seveda, da, da nek tak povuk ne bi bil v konfliktu s nekimi vrednostnimi usmeritvami, eh, eh, staršo družino, otrok in podobno. Zdaj, še tu recimo, zakaj mojem pač dobro, ne? tisti, ki mislijo, da to ni dobro rešitev, kaj ponujajo kot alternativo? Kot alternativo ponujejo pač, trenutno, kot kratkoročni či, cilj to, da bi se kot veste ta veruk, ki je potekal v, župnišči, v župniščih, da bi ta dobil status obveznega izbirnega predmeta. Ne. Zdaj, po mojem, je pač to stvar, ki, ki se bo tako ali tako očala na ustavnem sodišču, ampak dve stvari se mi zdi, da je pri tem smisleno povdariti. Da je, da bi bila takšna tak poskus, reševanja tega problema v tej smeri, bil seveda v nasprotju s konceptom laične šole. Saj, to ponoma jasno je, med cilji lajične šole ni in tudi ne more biti vzgoje za neko določeno religijo. Veruk, pa po definiciji to je, to reči za životnijski veruk, to naredi za tisto, ko sem pregovoril, personalni predmet o določenih religija ali religija. In seveda, prav tako, bi taka rešitev krešila sedanjo zakonsko določbo o avtonomiji šolskega prostora,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 Seveda tudi, tudi ta ima neko simbolno funkcijo v vsakem primeru, ampak tisto, kar, kar je bistveno, je to, ali je del pouka ali ni del pouka. In priznanje žup, župinskega veruka za izbjegni predmet, izbegni predmet je del pouka, tako kot vsi ostali predmeti bi pomenilo seveda priznanje uh, veruka za del šolskega programa v današnji šoli. In kar, če bo do tega prišlo, se prepričan, seveda, da bo. O tem glasujalo. Ustavno sodišče. Uh, tu so še druge čisto tehnične težave pri, pri to vrstnem reševanju. Uh, ble so ideje, te, te ideje so se v neki ne ko je prišel nek protiargument, se je aha, dobro, no se polpa, če, če je to problem, potem pa, pa dajte priznati še druge dejavnosti, ne ja samo življkninski vrug za izbirni predmet, ne, ne če nekdo hodi v grazbenu šol, ne se mu to prizna, če nekdo hodi trenirati nek šport v neki klub, ne se mu to prizna kot izbirni predmet, kot naprej, Zmotna predpostavka pri tem je, seveda, da, da imajo izbirni predmeti enake cilje kot te dejavnosti v pomenovanji civilni družbi, kar je ni res, župnijski verjuk nima enakih ciljev kot, recimo, prednje držstva ki je izbirni predmet. Tudi to če vi, ne vem, naprimer, Cili na kaj pa vem, kaj pa vem, uh, telesne v šoli ali pa uh, cilji treninga, nogometa na klubu niso eni in isti. Ne? Ali pa, ne vem, če nekdo hodi v glasbeno šolo, uh, pa se uči, vem, ali podobnega, program in cilji in tako naprej, seveda niso isti, kot, kot so cilji uh, glasbene vzgoje v šoli in tako naprej, in tako naprej. Tudi po tej plati zadeva ne, ne, ne štima. Uh, uh, Drugo je Dobro, če se to priznam, ampak za vrh ni potrebno, da se upiše potem ocena v Ja, kaj bi to pomenilo? To bi pomenilo, da imate potem dve kategoriji učencev v šoli. Ne? Eni, ki imajo eno oceno več, in drugi, ki imajo eno oceno manj. Ne? Pa ne samo to. Veste, da seveda skupna ocena na koncu leta se, se, tako se stavlja, da se sešteva in delihne in imate tudi dodatne probleme in tako naprej in tako naprej. No, skratka, mislim, da to, da to ni, ni prava rešitev. Po drugi strani je pa to neka ideja, ki je blizu mogoče stari, iličivi ideji o razšolenju družbe in tako naprej. In Jaz se lahko strinjam, tudi pri tem, ko je bilo govora, da seveda, zakaj ne bi priznali, recimo, ne vem, nekomu, kot izbirni predmet, neko spričevalo, ki ga pridobil iz zakonni šoli, ne? tako kot bi, ran, če bi hodil, recimo, k pulku izbirnega predmeta, nekaj tu je rejzika, da je ta seveda iz šola šola celo boljša kot tam. Ja, lahko je boljša. Seveda, ampak kaj, kaj to pomeni, ne? Kaj to pomeni, če to vzamete kot pravilo? Maksikaj v družbi lahko za določen segment populacije pomeni boljšo rešitev, kot jo lahko šoda ponudi za vse. To pomeni seveda, da bi vse te, dva, dve konsekvencij stvari. Eno, eno seveda, da bi vse te dejavnosti pridobile status, status šolskih predmetov, ne? Kaj pomeni seveda? enotno povečanje pojačuna za, za šolstvo, brez tega ni nič, ne? to je ena zadeva. Drugo pa je, da, da, da seveda nima nobenega smisla pošoliti to vrstne dejavnosti v družbi, ki čisto malo in fino, fino sprevaja. Ne vidim razloga, zakaj bi ne, nek nek, uh, kaj pa, športni trening postavi izbirni predmet. Ne? kjer im tako, otroci imališ iz svoje perspektive s naprejtega. Postali boli profesionalni športniki, služili nam na tevi in tako naprej. Kakšen smisel ima to za izbjernim predmetom? No Vseh, še do za del bilo, kaj vam da... Ok, da Smo. vprašanja, To bom jaz pribilo ljedino, A, se bom navezal na tisto, s čimer sem začel ne? A, z namreč z današnjem zapisnem predjevu, v zvezi z, bom kar vsem prebral, to ne, če da v zvezi z opisa novega, vodočega šolskega ministra Milena Zvira, o čem jaz so prej govorili, pa me zanima en spložen komentar, ker se mi zdi, da gre tukaj za niz nekih, recimo, odločitev, ki jih lahko stranil, nisto pričakujemo in predvsej zadevajo našo temo. Ne. Zadeva gre takole, kot rečeno v današnjem delu, lahko to preberete, Mila Zver, v rejente krat pa takrat, predava sociologijo na EPU v Maribolu, citira, kot minister se bo zauzemal za manjšo premenjenost v prog do manj v šoli, za notranjo fleksibilno diferencijacijo in za odpravo zunanje diferencijacije, pa za več domovinske in državljanske zgoje. V zadnjem intervju za časopis demokracija je drugim povedal, da načelo ločenosti crkve in države ne sme pomeniti diskriminacije, nobene od njiju. Verok kot izbirna vsebina v osnovni šoli je za njega popolnoma samoumevna. Po njegovem je v današnjem šolstvu bolj smiselen povdarek na razmišljanju šolarjev in reševanju življenjskih situacij, kot pa na pretirane kopičanje podatkov. Prizadeval si bo za večjo vlogo učitelja, predvsem za njegovo večjo autoriteto. Učitelj je zdaj bolj uradnik, ki se zaradi, ki se zaradi tega premalo paja šolane. Učitelji brez prave autoritete tudi nima zvodov, da bi učenci za kršitve v šoli primerno kaznovali. In to učenci in dejake dobro vedo. Kočolski minister se bo zato zauzimal za to, da kazen v šoli ne bo več tabu. To je zdaj nekaj takih zvojno šolskih povdarkov, ki smejo počpati od novega ministra za šolstvo. Mogoče je vse bomo videli na ta se bo to um, bolj natančno opredelilo, kaj je dejansko zadaj. pa pr, pr, če ste za komentar, se mi zdi, to um, glede prevojenosti v to no, oko. Tako da veste, je to pač neka zgodba, ki je bila tudi politično zmotovirana in, in uh, po različnih kanalih raširjena po Sloveniji. Nima pa, koliko je meni znano, čist nobene, recimo podlage v kakšnih raziskavah ali kaj podobnega. Ne? Lahko seveda, da so osebna občutja posameznikov takšna, to ne zanikam, lahko tudi res, da, ampak da bi to pa generalno za celo šolstvo, je malo pa mislim, da je napačno. Vsaj ni zaenkrat ni nobenih podlag, celo obratno, celo obratno. Mednarodne raziskave ki smo tudi pri delali, eh, kažejo, da so v Sloveniji otroci po tej plati obremenjenosti na repu. Tako po številu, ki jih prebijejo v šoli, tako po številu, ki jih rabijo za delo doma, za naloge in za učenje. Eh, po drugi strani je bila pa tudi pred kratkim objavljena medicinska mednarodna raziskava kjer se ugotavljajo tudi koronavne simptome, stresnosti, ne? Ne, bolečino želotce, podobno tako okay. In po teh znakih, ki so bile, so naši otroci najmanj, jih je najmanj, ki se pritožujejo nad, nad to državami težavami, in največjih je takih, ki so zadovoljni šolo. Zdaj pa, razumit, dogmore. Ne? A je kaj na tem, ali ni? Ne? In sploh pa se mi zdi problem to reševati na ravni celotne generacije. Najse to Če nič ne rečem, gotovo in celo pripričan sem, da kdo je res lahko preobremenjen. Vprašanje je res samo s tistim, kar se dogaja v šoli in kar se zahteva šola, ali tudi z nekimi prevelikimi velikimi njihovih staršev in podobno. Dejstvo je, da, da recimo neka analiza je pokazala, da ne, ne, še v začetku 90-ih let je mislim, da okrog uh, 35% se doloževalo raznih izvenšolskih dejavnosti in podobno. Zdaj je teh že okol 90%. To nekaj kaže. Če je bila šola tako zahtevna, prvič tega ne bi mogli početi. In drugič kaže na to se da moramo obratno, da mogoče premalo zahtevna in zaradi tega otroci in starši iščejo dodatno s tim izvenšolje. Eh, Tisto, kar je problematično zame je pa najbolj to, ne. kar pa kaže, da je pravno te je, medarne raziskave, glede znanja, recimo narodoslovja trenutno, ki kaže, da pada da seveda te, te podatke je treba v širšem kontekstu imati in, in videti, interpretirati, ne da se kak takole, ne? Ampak v odnosu na, na to temo eh, bi pač rekel tako nič čudnega. Morali bi biti naši otroci in učitelji daleč bolj genialni in sposobni od njihovih vrstnikov v drugih državah, če bi hotli v krajšem času dela v šoli in v krajšem času doma doseči enake ali boljše rezultate in zdi se mi, če bomo še, še v tej smeri naprej, kot se napoveduje, ne brez nekih resnih analiz, da je to res medvedja usluga generacijam, ki se zdaj šolajo. in nam vsem seveda posledično. Uh, kar zadeva pa temo, ki, ki je danes tu, naj prvič, ne, Izbirnih vsebin, v tem kontekstu ni, so izbirni predmeti, ne. Prve pač lotič med izbirnimi vsebinami in izbirnimi predmeti. Izbirni predmeti so pač predmeti, vtredne vsebine so pravsebine, ki imajo dodatčen stavlj. Zdaj kot filozof z vojem, ta tretji povdarek, mora biti avtoriteta, neuradnik, kaj zelo moramo detabolizirati, se pravi, več pravnovati, če... to je več problemov, ne. Zdaj seveda, avtoritet je jasno en takšnih konceptualnih problemov, kaj in kako, kako sploh avtoriteto promovati, to je prvo, če spet naveže na tole, ne, recimo pred vojnjo se to še vedno, utemljevanje, zakaj jih rabimo v veru šola, ki bi to, da pač učitelji, ki eh, lahko, ravno pri kaznih, grozijo samo, ne vem, s temi, posvetnimi, časovnimi kaznimi, ne, pač nem dosežijo nič. Ne. Treba imeti v še tisto večno kazen, recimo, ki ob zadnji sodbi. In tam je še imate pravo. Ne. Ja, seveda. In to, naj se, recimo, te, te, te spise tam iz vojne, pa boste videli, kako so šle te interpretacije v tej smeri. In seveda tudi, kaj veste, je veliki potreben, ker brez religije ni morale, in brez morale ni vzgoje, imate krok, krok, seveda. krog. Uh, Niso se kaj dosti, niso se kaj dosti mitiskantov in skom drugim. Pri tem lave, de glave, no? a je temo res tako, da je religija nujna podlaga, morale, etike. Jaz um, mislim, da, da, da to je izjavo, z vjerovno, Da to nekakšen odgovor na ministra Gabra eh, izjavo, da je v zadnjih debatah, da je prvomnenost upaziti škodje, da je nekakšen kontrat, ki je v ženu, proti napad. Ja, se... Tako je se razumelo. Ja, jaz mislim, da je to nadaljevanje neke linije, ki se je začela pred kakimi dvemi leti. In začela se tudi tako, no, da se je recimo, no vem, podpisovalo uh, uh, neke peticije staršev v crkvu. moja mama pa je v crkvu, pa točno vem, kako to zgleda, recimo, uh, uh, in uh, To je ena. Ena oblika je bila, druga je bila ustanovitev tega, kaj, društvo za humano šolo, ko se minuje. Za pomeri človeka. A ja, za pomeri človeka, nek, pomeri koga pa je šona danes koncu, mislim, kaj. Pošanje seveda, kaj kako opraviti človeka podobno. še ni začela delati nova vlada. Se že oglašal nekdo, se bo minister, oziroma zdaj že imenovan minister, o Sadega, ki se bojo podati. Ja, no se pravim, moj, sicer je zdaj še ker to se lahko nekaj ne povedi, kaj se bo dejansko dogajalo, bomo videli, ampak... Ne, zarupam, jaz ni še sad, ni, ni mogoče zarupati. Sad, vsi dosedanji poskusi protagonistov, vsi jevanja obvira v veru in Kavšole, e, vsi poskusi, da bi skozi Šivankinov ho, spreciljili v Evropšole, so se izjelovili. In prav zasluga je bila ministra Gabra vsa často doznaj, ki je videl postavno piko na njih. Potem vsi uh, na televiziji smo zasledovala leta in leta. Razne tarče pa uh, pod živlometom televizijske vodaje. Povsod, povsod so vselevali po, po, po, po in srečni po objerovšu. Potrpežljivo in vselevo, uh, skoraj do konca, ko se videli, da so jih li... ljudje s raznimi uh, argumenti pobijali, so pa po pokazali pravo baro in so zagrozili starši, bodo zasebi svoje. Torej, zadnja inštanca so pri teplju drgonestih starši. Na množje so se opreti, ne. Potem, recimo, o meni je bilo prvo naj neuronologično, v 21. stoletju zopet seilevati v šole. Ne mi je ne, ne gre nevrede stano, ne, ne razumno, ni razumno. Kako Ma ne svoje župnišča? Pa, pa so potem, kot so jim očiteljih, da imajo v želotišču pouk otroci staršev, ki želijo imeti katoliško zgojo. Pa so odgovorili, da tak pouk ni kvalitetni. Ne vem kako, da se sploh ne prav prav štruhečjo, da se niso tobele. Samo, da se ne zavedajo, da svojo lastnost sledo pljuvajo, da ni veluh pouk o katoliških dotbah, Kvalitetno, da mora biti eh, kvaliteten. Zdaj je v vprašanju, kdo bo tiste, ki naj zdaj pre, dale novi predmet. Kaj? Jaz se ne zanašam, ni mogoče zaupati, da bo, da bo kvaliteten. Ne samo kvaliteten, ampak da ne bodo šli po, svoji, po svojih. Za katero grede zdaj, mislite da je konkretno? Zdaj, tudi temu, temu novemu. Eh, To do nove rešitve imel zaupati, jaz ne zaupam. To, kar bi omenjal, se da bi se živlijski verur priznal kot izbegni predmet. To, ja. O tem govorite. Jaz, jaz mislim, da dokolikor do, do bo ustavno sodišče razslojeno podobno kot je v primjeru, ki sem ga omenjal, potem skove da ne more razsoditi drugače, kot je to nespotilo s ustavo. Se pravi, morajo ali spremeniti ustavo, ali pa spremeniti sestavo ustavnega sodišča. Verupaj ste za Što no, prosim, še, smo tam. Ne, pa hočem reči... To je modernik delikalizem, ki Z za delo, ki je Janis Drobnič. On, on je priskrbil posebno posebna domenca, mora bila, biti šola v bit šolah, v studiju Siti leta 2002, pravi, ja, veste otroci, so vsi da obremenjeni, in se morajo potem vračati i šole še k, ja, po celko k pred jih pa lahko napadajo medvedi, ne, prosim, se nas, ne, rešujemo, naše ne je naši petrog pred medvedi, šarpljeno. Jaz se tako to, no, to, to ne en, nesmiselne ampak smo ne, že ministri, je, Dejansko, dejansko je pa tako, da konc koncov, ne, saj, uh, v izemnih primiriš, celo v prejšnji državi, pa v danji tudi je možno imeti vero, v prostorih javne šole seveda ločeno odporuka, vendar seveda to nima, tiste, to nima tistega simbolnega e, e, presežka, kot bi ga imel, če bi bil seveda to predmet za šol in tu je to, kakrat spomojem To je eno, ne? drugo je seveda tudi potem vprašanje financiranja, gotovo pa poslovanja učiteljo, oziroma vero učiteljo, kaj koli že in tako naprej. Tu se pač potem čiste te, kako reko priklehne materialne zadeve, ki pa imajo samo tudi svoje te To upremenenost je samo izgovorni. Kot sem in vsi v izgovor, tudi, glede, uh, sledujemo v, uh, gibanje v Franciji, kjer so prepovedani zunajni znaki religije kaj nada, islamska dekleta ne smejo nositi svojih pokrival, Potem pa do govora o tem tudi na televiziji nekateri vdaji. Meni je žal, da sem no, se zameležila. V dnevih vam zabeležila, da nisem tistega list, pa ne sem se boj, da bi decitirala. Ne? To je spravo. In veste, kakšen odgovor je bil potem? Zakaj pa? Ja, Češ, potem bi tudi nune morale snet svoja pokrivala In so tu izdel, ali znameniti dr. Štuhlec je po odgovoru, to je pa samo nune, Obl oblačila noso, pa samo znač za delovne oblike. To je njihova delovna oblike. No, zdaj, to, to je posebej... <laughs> to je, da ste nekaj, nekaj zelo vse prevlečeno, da se človek osmišljali. <laughs> vprašanje teh religioznih simbolov, pa tudi političnih simbolov, je seveda posebno vprašanje, ne? Ja, krih, ja. Kri, zdaj, če pustimo tiste simbole, ki naj bi na nek način bili v samih šolah, kot prostorih, je eno, na drugo je to, kar se nosi na sebi. Ne? To vlošanje je pač v Sloveniji nerešeno. Ne? Jaz sem na to upozorjal že tam, takoj po 90. letu, ampak seveda nihče, nikomu se ni zdelo to poveč pametno sprožati, ker bi seveda povleklo konsekvence. Vsaj za mir v, v tem smislu, nekaj političnega življenja je go bo bolje postiti to ob strani, dokler sami, sami dogodki ne pripelijo do tega, da bo treba to tudi verjetno pravno rešiti. Ne? Vsaj, Konkretno, kar se tega tiče, pri nas ta primer je bil s to ruto uh, tele ne, ne, ne resam za to, ne gre za tudi še kaj več, okrog tega. Ampak, kar se simbolov tiče, je tone, kot veste, v Franciji je bila druga zgodba. Ne. Od 89. leta, ko se je prvič pojavilo to, da so tri dekleta izključene, pa potem je njihovo državni svet, ko ima tudi neke pristojnosti, uh, različne kot pri nas, uh, sodne oblasti. Uh, nekak zagovarijo stavišče, problem je v tem. Ne? Po eni strani ima vsak gospoda prvico, to je njegova človeka pravica, da izraža tudi svojo, recimo gersko ali drugo pripadnost nečemu, skozi vidne simbole, načine oblačanja, obnašanja in podobno. Ne? To je pač po eni strani. Po drugi strani pa je, je, je nastal problem, ali je to v skladu s konceptom naječnosti države in šole v Franciji. In tu so se oblikovala dva popolnoma radikalno nasprotno stavišče. Imate zagovornike tako korenovane radikalne dočitve crke države, ki jo zagovarjena je Vizabeth Bettenther, znana filozofinja žena Bettentherja, ki je pri nas tudi zna, ne? Filkenkrot, recimo, Knisserjeva in še nekateri, ne? Žis de Bre, recimo, ki govorijo, nobene religosnih simbolov v javni šoli ni mogoče dovoljiti, ne? striktno. Potem s mi neko drugo strujo, ki pravijo Ravno zaradi teh kratih pravice, ne, da uh, je mogoče v šoli imeti, uh, nositi na oblačilih uh, simbole, v ti simboli niso izdivalni, v tem smislu, da sprožajo neke probleme, recimo v sami skupnosti ne, šoli med dijaki, čitlji in podobno, celo provocivajo mogoče ne, in tako naprej. In pa, kolikor ne ovirajo pouka kot tistega, za kaj v šoli seveda gre. Ne? Ker recimo pri teh muslimanskih rutah je šlo tudi za to, ne samo za to, ali nosijo ali ne, ampak je to oviralo recimo na vem pouk telovadbe, naprejme. tudi oni recimo vem, nočejo se udeležovati telovadbe skupaj z dečki, predvsem recimo takrat, kore za plavanje v ozeno, podobne, ne? in podobnega. In tako naprej, tako naprej, tako problem je širši. Ne? nastopil protok bolj izrezito ravno, ko gre za islam, nekak bolj kot, recimo, prej, ko je šlo za razne variante hrščanstva. Uh, vendar, kot vidite zdaj na koncu, je pač država zelo enoglasno sprijela pač zakon, ki proproveduje trojenovanje izrebalne simbole ne. in tudi islamske rute sodijo tule. Koliko sem spremljal nekaj malega, se nekaj podobnega v nekaterih nemških državah zdaj dogaja ravno s tem. Mislim, zdaj tri, štiri so že sprejel podobne zadeve. Uh, manj se ve, da nisem Francija, Batona, ampak tudi, recimo, tu inovani kantoni v Švici. Ne. Ravno tako, recimo, Ženeva, noš hotel, ne. so prepovedovali in izključovali uh, te dekleta islamske veroizpovedi, ki so na vsak način ustrajali, da bojo te islamske vite nastale. Hkrati so bile pa zgodbe recimo, za Švico, ne. To, to, to so znane. Uh, to so te dve uh, enega ko je vsaj tako je bil karteriziran islamskega fundamentalista, ki je bil zaradi te svoje fundamentalistične dejavnosti izgnan iz Milana, iz Italije ne? in se preselil v te kantone v Švici ne? in seveda tam se je to začela ta zgodba v šolah spet. Ne? In tako naprej. In skratka, tu je marsikaj lahko zadaj, ampak tisti, recimo, ki nas v Franciji, tudi tem idejem tekratnjega državnega sveta ne? in nekim okrožnicam ministrskih, ki so pogojno dopuščali ne? nošnjo teh uh, islamskih ljud. Povdarjajo še nekaj drugega, ne, da gre, da, gre, da so pri tem spregledali, da gre še za neko drugo pravico, pravico žensk, ne, in uh, da je s tem jim kršena to je zapravo gre, gre za kršitev te interacije proti diskriminiranosti žensk, na tudi ena od teh dokumentov o človekovih pravicah ker pravijo pač, Ruta ima tudi simbolni pomen, pomen podrejenosti ženske moške bole in tako naprej. In skratka, več nijanse pri tem eh, v ozadju, ko se odloča, ampak eh, trenutno je pač zelo, zelo jasno v Franciji vsaj, ne? da je pač to prepovedano. Ampak hkrati so prepovedani tudi recimo določne politične simboli, ne? in to glavno, koga je za otroke. Koga za učitelje, še toliko bolj. In to je to zanimivo, s to primerjavo, ko se to v Sloveniji odno. V Franciji, recimo, imate striktno, da, da zaradi koronialnega var varovanja vesti učencev morajo biti učitelji neutralni. Neutralni tudi v tem smislu oblačenja. Ne? Da pač svoje pripadnosti neki določeni, recimo, bodo si politični v filozofski filodovske religiozni v ne izražajo svoj svoje oblačenje. Ne? In celo pri njih je tako. Ne? Če se tega ne držijo, to je še iz časa žosprenove vlade, je bila ena okrožnica, ki je govorila, če se to učitelj tega ne drži, potem sledi suspens in potem kazenski postopek, mislim kazenski postopek, disciplinski postopek. Podobno je v Ameriki, ZDA kjer je, če mora v Franciji rečemo, dajšna okay, država, za kar se religiji tiče, tam ne vem a tisti so še vedno um, belevrane, če spoh so ampak kar zadeva pa v ločitvu države, je verjetno celo bolj strikno izpeljano kot v Franciji. Tudi govorijo o zidu ločitve med državo in cerkvijo, In uh, uh, kar zadeva učitelje, je tudi med drugim, kar, kar zadeva oblačenje, prepovedano, da bi neke to simbole. Čeprav v nekaterih državah je pol dopuščeno, da imajo neke male simbole, kot so recen krišci ali pa te Davidove z glednice, ampak to recimo ne veri izsa kakaj podobnega, ne, ne, ne pa recimo ne ne, nekaj napisi, ne vem, Jezus v držu, kakaj podobnega, ne? to vrstne, to vrstne stvari, to so pripovedane. Boljši bi malo vprašanje za prožla. Uh, jaz bi me svojma sem pol zatek, kjer bi se mene zanima, količna je lahko participacija starša v lajčni šoli? Kako daleč z ta participacija Kot vsake javni šoli, pač z tega vidika. Odvisno, to to ni znotraj samega koncepta laječnosti, to ni, ni bistveno. To je pač neko vprašanje, ki zadeva vse, recimo javne šole. Ne. Kakšno, ne vem. In to je precej odvisno spet od tega, kako imate šolski sistem, na no nima. Je to bolj centraliziran, ali je... Pri nas? Pri nas, v Sloveniji. No, če se to sprašujem, ne, ker dejansko gospod prej že da dejansko res ta argument eh, belstva v šole se počnejo vpračati eh, za to novo oblast, te orme starše, ne, in nje nastavijo te pobude, ne, recimo tale, da, tale zelo aktualna, zadnje, ne, včeraj je zelo vpračil, da sem danes, da sem slišal, kar telo eh, eh, se zira, da se širje, mislim, sredi to je boja meni tako in tako sprošna, eh, med starši razširjena Uh, rašiljeno mnenje, da dejansko šola je samo nadaljevanje vzgoje, njihove vzgoje. Ne? Šola ne vzgaja tako, kot mi starši dejansko vzgajamo svojo otroke. In, prej, in da ta, to načelo dejansko, oni mislijo, da dejansko šola mora izvrševati Po no, je to problematično, da če... V tem smislu, če je to problem, ne vem, sama, sama ta ideja pa še ni novo, ne? Ne, to, to, to recimo, vem, je želel on recimo on zagovarjal, pa pri nas Maknič, pa še, še linija, recimo predvojna. In je bila tudi to uradna koncepcija katoliške cerkve, da pri vzgoji, pač tako, da imajo primagno promiljico starši, ampak, seveda, tu, tu je še dodatni problem. Uh, in seveda, da, da je šola samo institucija, ki pomaga staršem pri tem delu. Uh, zdaj, prva težava je ta, da že znotraj samejte koncepcije je bilo tako, če zatačno gledate, da je um, Katolička cerka priznala starša pravico do vzgoje svojih otrok samo, pokoliko se je ta vzgoja skladala z, nje, z njenimi načeli. V ni, še v starih zakonih iz sekvenega prava, boste najdeli uh, uh, opredelitve, kjer se celo vzgojna pravica staršem vhodu vzame. koliko recimo, starše ne vzgajajo v katoliškem duhu, ali pa pokoliko, recimo, je nekdo spremenil religijo. Ne? V tem primeru je bilo se rečeno, crkvo je tudi mati, ne? ki mora skrbeti za blago, da, dušni blago otroka in je celo bilo zagovarjeno, da se otroka oduzame staršem v takih premirih in tako naprej. To, nekaj, to je ta neka linija, ki se zdaj nadaljuje, da pač je primarna pravica staršev. Seveda, v nekem smislu seveda tudi te vendarite dokumenti o človekovih pravicah daje, kot sem prej govoril, do konvencije o otrokovih pravicah, striktno pa do pravica. Vendar, ne? Če, če gledate tudi potem eh, tega sodbe Evropskega sodišča za šoljike se potem vidi, da seveda eh, starši linoje pravice natačno določati in zahtevati, kaj, kaj bo v javnih šolah se povčevalo in kako se je z argumentom, ne, da v koliko bi se to sprijelo kot načelo, potem, potem pač seveda eh, je nemogoča neka šola kot institucija, državna vsaj. Po eni strani, in po drugi strani striktno dajo, da je to stvar države, ne staršo ali kakoli. Stvar države odloča program v javnih šolah. Seveda, tu so pol razne se sodelovanja, ne, kaj, ampak v zadnji instanci je to to. Drugo so ti problemi s ravno s tem, ne, kaj v kolikor starši menijo, da je nekaj pripovukl, pa ni pri tem religiji, pri biologiji, tipični primer. Ne spolna je tipični primer, e, konfliktnih tem. V koliko menijo, da je to v nasprotju z njihovimi, recimo, religioznimi pripričani. Ne? In tu so rešitve različne. E, v Evropi, vsaj v skladu tudi po praksi, ampak tudi tiste pritožbe, ki so bile naslovene na, na to v sodišče in štojke so šle v tej smeri, da seveda starši nimajo pravice e, izuzet od roka od takih, od takih na naprejme, kjer se pri biologiji govori o spodnosti. Medtem, ko recimo v ZDA ravnajo nekoliko drugače, tam imajo posamezne šole večjo diskrecijsko pravico in je od posameznih šol odvisno, ali dopustijo od uh, starčeva potrokov, da pri takem pruku ne prisostujejo. Uh, Medtem, ko v Evropi vsaj v s tem, ne, v tem kontekstu uh, te pravice starši nimajo. Ne. Vsaj ne takšne, da bi se lahko sprecovali Tumpodago, da bi se na kospice na ne gorsko komečeš, nekaj pulica. Zelo, zelo. Zelo, zelo. Zelo, zelo. Zelo, zelo. Zelo, zelo. Zelo, zelo. Zelo. Zelo, zelo. Zelo. Mene je ravno to presednjetko, ker posebljena na osnovni šole v teh lokalnih skupnostih, v skupnostih, ne vem če obstar kakaj ki preverja, koliko se izvajajo in kako se izvajajo tine direktive državne oziroma ti programe državne, ki jih pač v šolah učitelji morajo izvesti, ampak vem, da v teh lokalnih skupnostih se šole staršov do sredno bojijo. Uh, v tem smislu, da pač opuščajo njihovim pritiskom na, na tih ali nekaj ljudi, Dve sta Ema, koliko imajo formalno možnost vpliva po kako rekel, institucionalnih kanalih, ne. drugo pa je, kaj je to kot vpliv javnega mnenja ali pa ne nekega specifičnega javnega mnenja, ki je mnenje staršal. In tu seveda na to, na to se izkosigralo že nekaj že čas. Ne. Rano, preko teh pritiskov doseč spremembe, ne, ki bojo pač vopriti temu Jaz bi pa rekla, pravzaprav navezala, kaj je gospod Vezel začel, kaj mene skrbi s to v oblasti, ne glede, da bi presolali, kakor, kakor bo, kakor bo, ne moramo zdelastiti, kaj so niso pripravljene, nekateri ljudi, ki so danes premenalni ministri oziroma nisi, ki so priozdeli v vlasti, kako to bi rekla, me skrbi, ker vemo, kaj razmišlja in mene zato skrbi, ker vzgoja tudi zelo politična tema, pravzaprav izjemno pomembna in politična. In mene skrbi to dražljivo prepričevanje, da so te večine slovencev, recimo krščanskih, katoliških odvijal, dajo zelo veliko in določeno, zelo specifično kvalitetne vrednote, ki jih nam vikr naprej usilujejo in da bodo obstendovali, da zdaj ob v svojih eh, rokah bodo lahko spreminjali zakone, ker kjer, če se kar peselimo v parlament, se be, imeli bodo mimo krede večine, bodo lahko nekatera zelo demokratične, zelo človeške, zelo, kaj znam, kakršne, nekoli za nas ljudi koristne zakone spremenili, To tamo nam spremenili, vzrljavi, kar sem gledala, na šolo, na svet, na življenje. Če bi da ljudi nas to zelo malo ljudi ima, radi božične praznike, pa določene, zelo lepe človeške vrednote, ki gleda pravzaprav za vse in njihkaj pravzaprav, ki vse bere imajo, da se nam zgodilo nekaj zelo neprijeto in da zanima, če misli, da je to možno. In še me je zanima, kaj je vaše osebno slišče, glede simbolov verških, ki jaz, kot Željska rekla, bi se zelo prizadevala, da se rute nehajo nositi, recimo pomeni pri, primer, ne, ne primer, tako si bi žela, da likote postale v prav, volitve, prisila, da bi se navadi določenih stvari I so tudi, ko pa do Željska, te rute, ki jih morajo nositi, zato vsi vemo, zakaj morajo nositi rute, ne, zaradi stretu, da so pa tiste pravice, ki jih konvencija o človeku v da to so, tako sami rekli, bolj, bolj problematična zadeba, ne, in nekatere stvari bomoče, mo da tudi spresivo, s tem, da ne moraš nekaj temelj. tudi drugi ne moramo, mi tudi lahko ne moraš šolo, pa ne zato, da, da je bil, kaj žvem, problem, ampak, ker me stvari ne moreš počenjati, zaradi drugih ljudi, se pravi zato preprostih človeških prednot. Hm. No, se, se. Se bo lahko da se bo spremenilo po moram se bo, seveda se bo, ne. vsaj na tisti ravni koliko je moč spreminjati za običajnimi zakoni, ne, kjer pač večina v parlamentu lahko spreminja zakone. Ne. Tam, kjer je pa pol, so ti zakoni vezani na ustavo, ne, je pa maltežene, tam je pa potrebno imeti tudi v parlamentu tri uh, četvrtine, te pa dvomi, da bi trenutno bila. Uh, glede se To je pa tako, na nekatere države ali pa nekatere šole ponekod rešuje to s konvenim uniformami. uniformom. In predpišejo vam, kako morate v šole priti oblečen in je, je pač eh, bar si teh problemov rešen. Ne? Ampak eh, pro nas si mi zdi, da je že šlo tako, ne vem, mislim še dosim nekaj črne in ne vem, kakšne te ne jopiče. Ne? Ampak eh, danes si mi zdi, da je že tako eh, stvar šla dalje, da bi bilo neodobravenje široko, prisotno, ukoliko bi nekdo poskušal nekaj šolske uniforme upeljati. Kaj ti bi predlagali? Ne, jaz ne vem, jaz bi kot kolo, da bi bilo treba dokaj studijozno in resno preučiti ta problem ne, in iskati vroče neke najboljše rešitev, kaj, kaj in kako, da pač ne vem, ne vem kaj, kaj bi bila, bi bila usprezna rešitev. Ne. Vem pa recimo, da seveda simboli so vsa problem, ne. tudi recimo, ne vem, ko smo prepo govareli, muslimanske rute, ne. Eni prvih, ki so nasprotovali temu v Franciji, so bili muslimani iz Turčije, ki je sekularna država, ne. in to z argumentom, da seveda prvič, toniti v Turčiji se ne dogaja, ne. in drugič, proti temu, Uh, kako so rekli, aha, uh, to zdaj neke skupine, recimo v neko fundamentalističnega nazora, na ta način poskušajo unesti distinkcijo med prave muslimane in neprave muslimane. Pravi muslimani so tisti, ki se držijo strogo, teh pravi, se pravi nosijo, držimo, okay. ostali so nepravi, nekaj podobno kot da je pravi pravi slovenci, da je pravi slovenci, je, pravi Slovenc, da je pravi skrivo, tako, tako da, se kup cilj kup nekih potonov nekaj pritestila. To bi mogoče jaz rekel, ker kar pa bo uspelo, bo pa obvajanje državljanske vzgoje, pa te autoritete in načalost bo dost se to priprlo. To pa bo res uspelo in tako je bil prejšnjim interšturen, ne, ko je že nekaj časa, to bo možno imene, pa ljubalne pa finte, in to se mi zdi isto še, huša, še ne? Ne? Ja, več, tu je problem, tu je isto podobno, ne, mi imamo nekri ljansko vzvojo, tudi poseben predmet, ne? ne samo pri ostalih, ne, tist, tis kar nije tu ona domovinska vzvoja, kar je tu omenjena, ne, kot dodatek temu, ne. to pa, to pa ni nije ta preprečena, to je sve vrhu, in to je, Ja, zdaj, kot veste recimo v ZDA, ne, je, je, je prepovedano obvezno pozdravljanje za stave. Čeprav se v marsikretirih šoli ta praksa izvaja, ampak tisti, ki noče, mu ni potrebno. Ne. Tu so seveda socialni pritiski in podobno, ne. pritisk zreda, če nekdo kot posameznik, to so drugi težave, ampak pravno gledano, ne, recimo v ZDA, ne. Primer, ne se ta, tako ta element njihovega patikotizma pač jemlje kot... Um... Ne, pa dosti očitelj bo, bo to podpravl, pa tem, ko je to dobro večen aktivitetok, um, s njim poslednjo ogromna in še ena funkcionira, kot predpostavka že vrečne, ki na trešnjo niso pripravljene nekaj hudov. Ja, mislim, to je ena od teh tem. Ne, Domovinskost, nekaj. S tem, da je te tu, seveda, ta problem patriotizma, seveda, in je seveda spet takšni, ki bi zahteval eno zelo natančno analizo in zgodovinsko in filozofsko, in kakršnokoli že, ker se pod to lahko kaj, pod samim tem izrazom, pa se kaj skriva ne, od nekih najbolj britanskih variant, ne, ki so nam dokaj blizu, ne, pa do nekih habermasovskih variant, ne nekega ustavnega patriotizma ali kaj podobnega. Ne, tako da, Tu so razlike, kaj je dobro, ker roh ti, recimo, zagovarja primer v tem kontekstu, ne, ali pa, ne vem, nu zbalmova, recimo, nas protijo, ne, ne. Ampak pri nas, te, ne vem, do teh diskusij sploh ni prišlo tudi, da ne vem, če bo, ne, ker niti ni intence, da bi se o tem resno razpravljalo, ampak gre za pač druge zadeve, po mojem. Vem, ja, da si popolnoma strinjam z kolegico, ki je tu bi rekla več čas, mislim, da ta sestava na današnjem, nove vlade je mi zvoja skrp resnična. Ne zanesem se in zaapeliram na vas na da, da delate, da ste napozorni, da razumete, da pišete. To že, je, ampak bitka je, bila, bitka je bila zgubljena na volitvah, se tega tiče. <laughs> tu imamo, imamo predsednika državnega zbora viteza. Imamo oboženek, oboženega, oboženega egetinskega slovenca, predsednika nove, nove Slovenije. Imamo Šturma in še druge Xe. Ne je mogoče verjeti, da bodo ti ljudi mirovali. Poglejte, že piše. Ko je prosto ličen, že piše, že napada, že v rozlicu. E pa se je poznamo, poznamo, remsko-katoliško crkvo, ki hoče imeti monopol. Jaz ne zaupam. Prejemite, jaz sem iz tiste generacije, ko smo življela radikalizem. Ne morem pozabiti, kako so nas preseljavali, ko smo pribiti maši, morajo sedeti na določene mestu. Če nisi sedel, si do pil piko in tako dalje, dalje. To vse lahko pri nas uh, ljudi. Dobro, bo bolj se je Da, ne, bo. ne, bo. ne, bo. ne bo. Da, bo. da bi bili bi bi In da, da ne bi zaupali. Ne bi zaupali niti nove e, e, je, da imamo zdaj kurama, na mestu roditelj. Ki bo širok, ampak ne bodo došli pomagati, tudi v pa je tako daleč. sreča je v tem, tem, da, da e, ko je govora o preamboli, o kreščanskih vrednotah v ustavi, ki naj bi se vnesli v ustavo, da so govorili vsi tisti, ki so to želeli. Poslanec Jancki, vse svetnike na tej viziji, klical na, na pomoč, se to lahko Zdaj se, kaj moraš leti iz zgodovinski čud izpomin, da se domišljam, da ga imam in se vidim, da bo, bo predvladala vlačnost. Je da bo to je možno. Res, res. To je še veliko tem za nova predavanja. Jaz bi se še enkrat zahvalil.